Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm ți auzi -ne și ne miluiește! Doamne, miluiește Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Rugăm au sine și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru prefericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru poporul român de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne binește, doamne binește, doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru profesorii, studenții și elevii din orașul acesta și din toată țara noastră, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lui. Doamne binește, doamne binește, doamne miluiește! Doamne miluiește, doamne miluiește ne rugăm pentru frații noștri, preoții, românahii, rodiaconi, monașii, monahi și pentru toți și pentru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domne miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomenii țictituri, sunt acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și fraței noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretul de Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru la viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ptitori și binefăcători ei sunt locașului acestuia. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drepslăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că miluiește! Milostii... Și e slavăm nătăm Tatălui și Fiului Lui și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vrem ne Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat și Doamne Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin.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 acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să plinim în rugăciunea noastră ce de seară Domnului. Doamne, miluiește! Apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Da, pace Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cere. Da, Doamne. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cere. Da, folos sufletelor noastre și pace lumii la Domnul să cerem. Da, Doamne! cealaltă vreme, în vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit la Domnul să cerem. Da, Doamne! sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la-nfricușetoarea judecată a Lui Hristos să cere. Da-i, Pe preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Preasfânta născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dă, ție, că bun și iubitor de oameni, Dumnezeu și ție e slavă, înălțăm Tatălui și Fiului, și sfântului Duh, acum și purerea, in și vecii vecilor tălne noastre, domnul lui se le plecă, se duc. Căută speranțe, spermoștenire, atacă ticișii decât și viitor de oameni și au plecat capetele și s-au supus grumajei robitei. Nu de la oameni așteptând ajutorul cine dești de îndemin Milata și dorind după mântuirea ta pe aceste pazești în toată vremea, în seara de acum și în noapte ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cuce, de deșarte și de gândurile. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și slăvită. a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.